אז ראשית כל, רציתי להגיד כמה מילים על מדיטציה. יש פה כמה אנשים שעושים מדיטציה בצורה קבועה, זה אני יודע, חלק אני לא יודע, אני לא שואל, אבל אני חושב, אלה שעושים מדיטציה באופן קבוע, אני חושב שזה... ‫שינה להם לטובה הרבה דברים. ‫ולמה אני אומר את זה? ‫כי בדיוק ביום רביעי פגשתי חבר שלי, ‫שהיה תלמיד שלי, ‫הוא אמר לי ששנתיים ‫של מדיטציה כל יום, ‫אבל הוא באמת כזה, ‫כל יום הוא עשה מדיטציה, ‫הוא אמר, זה... ‫סידר לו את הראש לגמרי. ‫שינה לו את, את הכול. ‫הוא היה במצב מאוד... אה, ‫לא שהוא היה במצב נפשי מסובך, ‫אבל הוא היה במצב לא טוב, ‫כאילו, היה לו כל מיני לחצים ‫מפה ולחצים משם. ‫זה באמת מה ששינה לו את כל הכול. ‫ פעם ביום או פעם ביום? ‫עשה פעם ביום. ביום, כן. ‫אני חושב שהוא אפילו לא יכול <עש> היה לצאת. ‫ ‫כל יום. כל, ‫כל יום, לדעתי זה מספיק, כן. ‫רצוי מפעם לפעם ללכת ל-retreat, ‫אבל אפשר להתחיל גם בלי זה, אומר, 20 דקות. 20... אז, זהו, גם בעקבות המאמר הזה ‫קראתי כמה דברים ו... של אהלן וואלס, שכתב המון, הוא כתב אולי עשרים ספרים, והוא מדבר רק על זה, כאילו ב... אוי עושה שעות ביום, נדמה ואחר כך הוא עבר לשש עשרה. כן, כן, טוב, זה זה היה הוא יצא לדעה ללמה, מה את רוצה? אבל האמת היא שדי, אני קראתי את המאמר ששלחת לנו. המאמר, כן. זה היה קצת מייאש, כאילו, לקראת הסוף, כי באמת, זה, כאילו, הוא יראה שבעצם זה כשאתה רואה, בשביל להגיע אתה צריך להיות כל כך לצידי, כמו שהיא אומרת. לא. לפי המאמר היה נראה ככה, כן. לא, אני אגיד לך מה כן, אני חושב... אתה כן צריך להחליט שהדבר הזה הוא חלק חשוב מהחיים שלך. כן. עכשיו, באמת. להגיע באמת. לדברים, יש, תמיד אפשר עוד, עוד, עוד, כן. עוד להתקדם. כן, אבל... אני אבל... חושב שעשרים דקות זה באמת יכול לעשות לא כזה, כזה שינוי? כן. כן? כן. אל... לא מה? לא. אוקיי. כל יום? כל, אבל כל יום, טוב, ברור שאם קורה משהו וזה אז לא, אבל אחרת, כל יום, ועוד דבר אחד אני רוצה להגיד, אולי זה ספציפי, זאת אומרת, אולי זה רלוונטי לגבייך, <אח> לעשות אותו דבר כל יום. <אח> לא כל שלושה חודשים, שיטה חדשה, יכול להיות שיש את השיטה, <אח> הכי, השיטה הכי טובה בעולם, <אח> אז, <אח> אותו <אח> דבר. <אח> בלי קונצים, בלי חוכמות, בסדר. בשיעורים שהייתם? לא, בשיעורים זה משהו אחר, לא, לא. בשיעורים זה משהו אחר, ואם את הולכת לריטריט והוא נותן משהו אחר, הכל בסדר. בבית? אותו דבר. כמה זמן כבר? כמה זמן כבר? מה שאנחנו מכירים, לא? אני לא יודע. מה, אנחנו מכירים כבר שלוש שנים, זה היה קרוני, כמה דברים מה קצה? נרשכו שנתיים. מתי קצה? לא, ביום את עושה עשרים דקות? כן. כן. אני לא תמיד לא, לא, בסדר, בגדול אני מנסה לעשות כמעט כל יום. אני עושה כל בוקר. בשביל כן. אז אולי תעברי לחצי שעה, כי יכול להיות, זה די. האמת שמה שעכשיו קראתי אצל אהלן וואלס, הוא ממליץ, כאילו ההמלצה הבודהיסטית המסורתית, זה 24 דקות. שזה נדמה לי אחד חלקי 60 של יממה של 24 שעות, אבל תנסי לעבור ל-30 דקות, זאת אומרת, זה כבר לא ממש בעיה בשבילך. השאלה, האם לאורך המדיטציה, כאילו, את מרגישה שמשהו קורה? זאת אומרת, בסוף זה יותר עמוק? אני לא יכולה להגיד, אני עדיין נמצאת במוצר הזה שהמחשבות שלי חוגגות. זהו, זאת בעיה שאני קצת פה ושם... כל פעם מחזיר עצמי. בכלל לא במדיטציה נו, ברור. נו, בסדר, זה ברור. אבל מפעם לפעם אתה תופס את עצמך במחשבות. כן, כן. אז זהו, את... כל הזמן זה ככה. השאלה, נגיד, אם לאורך הזמן את מרגישה שהאורך של המחשבות הוא נהיה יותר קצר. זאת אומרת שאת תופסת אותן יותר מוקדם. כן, ברור. נו? אז מה? אז מה? אבל גם עכשיו בטח כשאת תופסת אותה, את לא ישר למחשבה הבאה, לוקח לך קצת זמן והיא מגיעה הבאה, אבל העניין זה הפרופורציה בין הזמן שאנחנו במחשבה, זאת אומרת שבאותו evet. זמן מבחינה מסוימת אנחנו לא מודעים, בין הזמן שאנחנו לא במחשבה. אז <coughs> שוב, אבל חשוב, <coughs> מה? <coughs> חשוב אם, ‫אני חושב שאם את מרגישה שזה, ‫שהגעת לאיזשהו מין פלאטו כזה, ‫שזה לא כל כך משתנה, ‫אז יכול להיות שעוד עשר דקות ‫יעשו את הקומפות. ‫זאת אומרת... ‫אני את... רוצה לספר לכם משהו. ‫אני עושה מדיטציה, ‫אני מאוד אוהבת. ‫עברתי גירה לא מזמן, ‫ואני עושה כל יום סדר. ‫ובין הסדר מצאתי חוברת... שכנראה עשיתי אותו כשהייתי לא יודעת בת כמה, זה נקרא חמשת הטיבטים. אוקיי, כן, מכירי. תרגילים של חמשת הטיבטים. כן, תרגילים של חמשת הטיבטים. זה מאוד עניין אותי כי זה באמת לפני הרבה שנים, אבל כנראה אני שומרת הרבה דברים. ואחד הדברים שאני... ‫נזכרתי מיד את הסיבובים האלה. ‫-בהתחלה, כן, ה... שבעה סיבובים, כן. ‫עד 21. ‫-21 כן. סיבובים, וזה מה, את זה אני עשיתי פעם, <laughs> ‫זה לא יכול להיות וזה, ולא חשוב, ‫אחרי כמה זמן החלטתי לנסות. ‫אז בהתחלה זה היה, ‫אבל פתאום... זאת אומרת, זה קצת בגוף של הבן אדם, אם הוא עשה את זה, זה לא חדש. זה היה לי ממש ממש מעניין. כן. אז חמשת הטיבטים זה גם כן משהו. אחר כך קראתי על זה קצת, וזה בעצם נקרא שזה מעיין... בסדר. כן, כן. בוא ומאייסס, כן. בוא ומאייסס, זהו. כן. אבל זהו. לא, אני מספרת כי פעם זה היה במודה. כן, כן. לא במקרה אני עשיתי את זה. כן. לכליל זה היה הדבר הראשון שלימדו אותנו. אתה רצית לשאול משהו ואחר כך אמרת, כן. סליחה. לא, לא סליחה, זה בסדר. יש רק טוב. זו מחשבה שיש לי ש... כן. לא יודע אם זה... הכל. מה אתה חושב או אתם חושבים? אבל לפי הבנתי, אני לגמרי חדש בעניין הזה, <coughs> מדיטציה, וזה שאנחנו מנסים להיות באיזשהו מקום שהוא בדיוק בין תרדמה למחשבות פרועות. לעצבנות, כן. ולהישאר ערים וצלולים. כן. בסדק הזה, כן. ואני מקווה שיש משהו מעבר לסדק הזה, איזשהו כן. מקום שהוא... כן. כן. כן, אבל בהתחלה אנחנו באמת נעים בין זה לזה. עכשיו יש אנשים שבאופן טבעי הם יותר, איך קוראים לזה, זאת אומרת, יותר שקטים, יותר, אז הם נוטים לצלול, ויש כאלה, בעיקר, הוא, הוא מספר על זה שהרופא, שה, <coughs> הוא היה עם הרופא של הדלילמה, לדלילמה יש רופא טיבטי, יש לו רופא מערבי ויש לו רופא טיבטי. והרופא הטיבטי אמר לו שהוא ממש מתפעל מהאנשים המערביים שהם עוד טיפה נורמליים למרות כל מה שהולך להם בראש. <laughs> זאת אומרת, הוא אומר, בטיבט בן אדם נורמלי הוא, הוא שקט, הוא שלו. זה מה הוא, הוא, הוא, הוא, הוא הולך עם הפרות, עם, ה... עם היאקים, אני יודע מה לראות קצת, וחוזר הביתה לאט לאט ואוכל והולך לישון. ו... אנשים המערבים עושים כל כך הרבה, הוא אומר, זה פלא שאתם <אז> בכלל <דבר>. מצליחים לתפקד <laughs> לפי הגישה שלהם. אז ברור שאצלנו הבעיה, אלא אם כן אנחנו נורא עייפים, או שאנחנו בתקופה כזאת, אבל כרגיל, המחשבות העודפות, אצלהם דווקא הפוך, כאילו, אצלהם הבעיה זה על פי רוב שהם פשוט נרדמים, זאת אומרת, תוך כדי מדיטציה, אז... זה... כי הם אנשים נורא שקטים, אז אתה עוד אומר להם תהיה בשקט, אז הוא בכלל נרדם. ואצלנו זה הפוך. זה רוב האנשים, הבעיה שלהם זה לא השקט המוגזם, אלא המחשבות המוגזמות. לא, לא, לא, במערב יש הרבה יותר גירויים. כן, כן, כן, ברור. דבר ודבר, וכל הזמן ברוך השם, ובסוף. מולטיטסקינג. אז זה נכון, אבל... ושוב, את זה, זה לא כל כך פשוט, זאת אומרת, אנחנו גם לא צריכים להיות יותר מדי שאפתנים, כי יותר מדי שאפתנות יכולה להביא לזה שאתה אומר, בוא, זה לא בשבילי, אני לא מצליח. השאלה בדיוק היא מאיפה אתה מתחיל, ורובנו מתחילים ממוח שעובד. אם לא היינו ישנים, אז היינו חושבים 24 שעות. וככה, זה לא 24 שעות, אז זה 18 שעות. אבל גם החלימה אתה חושב? מה? כן. כן, בסדר, אבל זה חשיבה פסיבית יותר. מה? אני הרבה פעמים את עובדת. כן, כן. אז חשוב להבין שזה המצב ההתחלתי שלנו, של... עכשיו, הדבר הראשון שאנחנו רואים בעצם כשאנחנו מתחילים לעשות מדיטציה, זה כמה הרבה אנחנו חושבים. כשאנחנו בחיים הרי רגילים, אז אני עושה את זה, ואני עושה את זה, ואני רואה את זה, ואני לא מרגיש שבאותו זמן אני גם חושב כל הזמן. כשאתה במדיטציה, אתה כאילו לא עושה שום דבר חוץ מזה, ואתה מתחיל לראות כמה הרבה אני חושב, איך כל הזמן מסתובבות שם המחשבות. בעצם אנחנו כל הזמן חושבים. כל הזמן, כל היום. לא אנחנו חושבים. זה... <ש> <ש> <ש> המחשבה חושבת אותנו. זה, זה, זה כל זמן שאתה לא מגיע לשקט. אבל אם אתה מצליח להגיע לשקט במדיטציה ולהרחיב אותו במדיטציה, אחרי זה אתה יכול להביא את זה גם לחיים. זאת אומרת, בטוח שאלה נואלס, פה יש לי איזה אילן להתעלות בו, הוא לא חושב כל הזמן. כשהוא צריך, הוא חושב. ‫שהוא לא צריך, הוא לא חושב. ‫-הוא כותב ספר. ‫גם לא. ‫-שנכתוב את הספר, אבל אם הוא ברטריט... אני מודה ומתוודה ‫שלפעמים אני מרגישה לא בסדר, ‫כי אין לי מחשבות. ‫לא, אני באמת אומרת... ‫במדיטציה את מתכוונת. לא, אז למה את מרגישה לא בסדר? ‫זה אליי, אני אגיד לכם... ואני אגיד לכם... ‫כי פעם זה היה ברור ‫שכל הזמן, כמו שאתה שאת אומר, ‫אני... ‫ ‫היום אני יכולה, לא יודעת. ‫אני לא חושבת, <אז ‫ולפעמים <אז אני אומרת, ‫רגע, אולי משהו לא לא, בסדר. אז, ‫גם אז זה להפך. תחושה לא טובה. ‫-כן, אבל להפך. איזה... ‫כי לימדו אותנו שלא לחשוב ‫זה כאילו... ‫לא בסדר. ‫-זה לא בסדר. ‫כן, גם לא לעשות זה לא בסדר. אז זה שלא לעשות זה בסדר, זה אתה לומד בפנסיה. <laughs> אבל לא לחשוב, זה בסדר גמור. זאת אומרת, משתי, מכמה סיבות. דבר ראשון, חלק מהמחשבות זה, כבר, זה מחשבות טורדניות. זאת אומרת, אם אתה חושב אותה מחשבה עוד פעם ועוד פעם, ברור שאין בה שום תועלת, כן. רק נזק. אז זה חלק מהמחשבות. עכשיו, אני לא בטוח שכל אחד מאיתנו כל יום, באמת יש לו... עשרים ושמונה הברקות, מחשבות לגמרי חדשות. על פי רוב המחשבות oh שלנו God. זה מתוך אינוונטר די מצומצם, God. שהוא די חוזר כל God. יום. Oh, אז, מה? חוזר. אז מה אכפת לי אם אני לא, לא חושב אותם? זה לא שאני... עכשיו, אני לא נהיה מזה זומבי. אני... זה כמו חתול. הוא יושב. אני כמעט בטוח שהוא לא חושב. אבל הוא דרוך, הוא ערני, אם קורה משהו הוא שמה, אבל אם לא קורה כלום, אין שום בעיה, הוא פשוט יושב. עכשיו, פסקל ננאלי אמר את זה, שהאנושות הייתה מגיעה למצב לגמרי אחר, אם בן אדם היה יכול רק לשבת בחדר, סגור, ולא לעשות כלום. זה מה שאנחנו יודעים. ממי זה מתחילות כל הצרות? מה? מי אמר את זה? פסקל. יש מישיונר שמספר שהוא ניסה לתערבד את הכושים באפריקה, ולהסביר להם שיש דעה, כמו לומדים. אחר הרבה זמן בא אליו מישהו ואומר, אתה יודע, אני חושב, אני חושב. אז הוא לא מה אתה חושב? אני חושב שאני רעב. שאני מה? שאני רעב. אה. אתה יודע, אני עכשיו בעולם של ביירון קטי. גם. כן. פשוט כל מסתכלת על היוטיובים שלה. כן. אז ממש מדהים מה שהיא כאילו, הקטע שקרה לה, אתה מכיר את הסיפור שלה? כן. היא קרה? אפשר לספר עליה? כן. היא הייתה דיכאונות, ממש מטורפים. כן, כל והייתה איזה 100 קילו, קילו, וכל הזמן כן. שכבה למיטה, ולא כן. יצא מהחדר ולא זה. ובסופו של דבר היא אשפזה את עצמה. כן. היא, האמת היא שהיא השניים אקדח כל הזמן, מתחת לכרית, והיא לא התאבדה רק בגלל שיש לה ילדים, אבל היא הייתה במצב של להתאבד. כן. קיצור, היא אשפזה את עצמה אצל... במקום שהביטוח זה שאפשר לה לנשים. קוראים לזה אאוטהאוס כזה, מין כן, חצי מקום חצי פתוח, להם. חצי סבור, לא? כן. ובגלל שהיא הייתה מאוד קצת אלימה, אז שמו אותה בעליית הגג. והיא כל הזמן, מאחר שהיא שהיא במצב כל כך דיכאונית, והיא לא שבה את זה, היא הייתה ישנה על הרצפה. לילה אחד עלה מקק על הרגל שלה. והיה חושך בחדר, ופתאום היא הבינה שהיא נתנה את המכה כזה, פתאום היה לה סוויץ' כזה שאמר לה שאין בכלל דבר כזה להאמין למחשבות, שהעולם ריק, שכל מה שאנחנו חושבים אסור להאמין למחשבות. זה בדיוק התורים הזה. והיא התחילה לצחוק, ומאז היא יצאה מהמעון, חזרה הביתה, הילדים שלה לא הכירו אותה בכלל. הבן שלה אומר דבר נורא אפשר קודם, הוא לא יכל להסתכל על העיניים שלה, ואחרי שהיא חזרה, הוא לא יכל להפסיק להסתכל על העיניים שלה, יש לה עיניים תכלת כאלה מדהימות. ו... ואז היא המציאה את השיטה של הארבע השאלות, הארבע כן. הרטו. אבל בעצם המהות של מה שהיא כל הזמן אומרת, ועכשיו, ויש לה גם בעל בודהיסטי, דרך אגב, אז עכשיו יוצא גם ספר של השיטה שלה עם הבודהיזמי, אבל על סופר סטיבן מיטשל, סטיבן מיטשל. ואז היא לקחה בעצם, הספר... יש לי ספר שלא מעניין, שנקרא לרקוד עם מלאכים או משהו כזה, אם את רוצה, אני אתן לך את זה, כן. יש לך. כן. גם אני רוצה. גם אני רוצה. הדבר עצמו שאתה כאילו מפחד ממנו, כאילו דוחה איתך, פתאום כשאתה חושב על המחשבה שלך, שבעצם זה יכול להיות דבר שאתה יכול להסתכל עליו, שלא דוחה איתך. זה מה שעשה לה הסוויץ' הזה, שבעצם אפשר. ומה שהיא בעצם עושה... ‫היא לוקחת את כל מחשבה שיש לך, ‫והיא מנסה להפוך לך את זה. ‫כן. מציגה לך... לא ניכנס. ‫לא ניכנס הרעיון הוא שזה אותו דבר, ‫שבעצם... שחשוב בעצם, מבחינתי, ‫כאילו, והצורה שאני אומר את זה, ‫זה כשאתה מצליח לראות ‫שהמחשבה היא רק מחשבה, ‫אז הדברים מתחילים להסתדר. ‫עכשיו, זה לא קורה ברגע אחד, ‫ולא כל המחשבות הן שוות, ‫כי יש מחשבות שיש להן מטען רגשי, ‫אז מאוד קשה להתייחס אליהן ‫רק אל מחשבות, ‫אבל <coughs> זה אחד הדברים, <coughs> לדעתי, ‫שאפשר לראות רק במדיטציה. ‫זאת אומרת, כשאני במדיטציה ‫ועולם מחשבה, אם אני מצליח להסתכל עליה בתור מחשבה, לא על התוכן שלה, אלא על המהות שלה, זה כמו שאם אני יכול להסתכל על תמונה ולהגיד, בסדר, פה ישנה איזושהי בחורה נחמדה, אבל בעצם זה תמונה. זאת אומרת, הרי יש לה תוכן ויש לה גם מהות, המהות שלה זה לא התוכן, תוכן זה איך המהות הזאת מתממשת כרגע, אבל אני יכול okay. להגיד הרי שזו תמונה וזו תמונה וזו תמונה וזו תמונה. מה המשותף ביניהם? שהם תמונות. תמונה. כל אחת אבל יש כאילו פרצוף אחר. אם אני מרוכז בפרצוף אז אין שום דמיון בין זה ובין זה. אם אני מצליח לראות את המשותף ביניהם אז אין תמונות. עכשיו כשאני מבין שזאת תמונה אז גם אם יש פה תמונה של נמר, אני לא פוחד. אם אני חושב שזה הנמר, אז אני פוחד. אם אני רואה שהמחשבה היא מחשבה, אז אני לא פוחד. אם אני חושב שהמחשבה היא משהו אמיתי, אני מזדהה איתה, אז אני יכול לפחוד ממנה, או שאני יכול אה, להיגאל ממנה, או שאני יכול... אה, אה, להתרגש ממנה. להתרגש ממנה, אני יכול כל דבר, אבל ברגע שאני רואה שבסך הכל זה, נגיד זה בצורה אפילו עוד יותר אה, אה, כאילו, לקשה כאילו, אם אני רואה שזה בסך הכל אוסף של מילים שסגורות בתוך קופסה קטנה, אני לא מדבר על, יש מחשבות לפעמים של, של דימויים, אבל רוב המחשבות שלנו הן נילוליות. אז מה זה? זה כמה מילים שהן בתוך קופסה קטנה, כן? אז מה? סורות. זאת אומרת... זה אפשרי. אבל, אבל, אבל שוב, מה שאני אומר עכשיו זה תיאוריה. את הבדיקה האמיתית לעשות, אפשר לעשות בזה. עכשיו, אני לא מצויין שאנחנו נעשה מדיטציה על מחשבות, אבל המחשבות, לא יעזור לנו, הן מגיעות. <laughs> וכשהן מגיעות, אם אני מצליח להסתכל עליהן כמחשבה, ולא על התוכן שלהם, גם יותר קל לי לחזור לנשימה, וגם הכוח שלהם, גם כשאני לא רואה את זה, הוא, הוא, הוא נחלש. וזה בעצם מה שקרה, ואצלה זה היה באופן ספונטני, זאת אומרת, זה ממש, זה מהסיפורים ש... אי אפשר להבין את זה. כנראה, את... את... כן, אי אפשר. אני, אני, אני טוענת, לא טוענת ש... ש... אנחנו עוצרים, המחשבות באות לבד. אנחנו לא כן. מזמינים אותן, אבל הן באות. כן. באות בדרך כלל מחשבות של איזשהו דבר מתת המודע שלנו. אתה לא אוהב לשמוע תת מודע, אבל זה זה, הם באים מאיזשהו מקום. עכשיו, אם הן מציקות לי, כאילו יש מחשבות שהן מציקות, הן באות, לא הזמנתי אותן, הן באות, אבל הן מציקות לי. כמו, ‫אז אני אומרת, כמו שיצרתי את המחשבה, ‫אני יכולה להגיד, ‫זו מחשבה, לא צריך להתעסק איתה כרגע. ‫ואני רוצה להגיד לכם, ‫אם אתה עושה את זה ביום כמה פעמים, ‫זה מאוד מאוד עוזר. Okay. אבל דרך ‫כי אגר, יש דאגות... אבל, ‫אבל אם היא מגיעה מהתת-מודע, ‫אז את לא יצרת אותה. ‫כן, אני עוצרת אותם, ‫כי הם ישנם. ‫ לא אתן לכם דוגמה. ‫מה? לא באיזשהו שלב כן, כן, הגוף של המוח. המוח, כן, ברור, כן, אבל. בתוך הגוף, זה לא יעזור. ברור, לא החלטה שלנו. כן, ברור. אם כן, נגיד, אני כן, היה... דוגמה, כי לפעמים הדברים האלה מאוד עוזרים, לא בשמיים, אלא דברים שבאמת, נגיד בן אדם היה אה, כילד אבוד קצת, כן, אבוד. עכשיו, הדברים האלה עולים לא לי, אלא עם הנכדים שלי, עם הנמנים שלי, הם עולים, אם אני רוצה או לא. אבל זה מחשבה, היום זה מחשבה, אבל הם לא במקרה עולים. לך לא, אולי, ולא רק בזה, לא יעלה. אז אני יכולה להגיד, אני, את יכולה לשנות את המחשבה הזאת. ברוך השם, הם מבלים כרגע. ‫עכשיו, אם אני עכשיו משנה את המחשבה, ‫אני כבר במקום אחר. ‫-הגישה שלי, כמו שאתם יודעים, ‫היא קצת שונה, אבל זה גם גישה, זה גישה שאני אומרת לכם, ‫אני ניסיתי את זה עם אנשים, ‫והיא מאוד מאוד עוזרת להרגיע. ‫כי אם זה עולה והבן אדם, נגיד, דואג, ‫ואני אומרת, תשמע... היו, ‫כרגע אתה פה לשנות את המחשב. ‫-בסדר. ‫אז אני מקבל את זה ‫בתור פלסטר. פלא, ‫ בתור, בתור, בתור משהו... ‫-בתור לה... עזרה ראשונה. אני רוצה משהו... ‫אני רוצה, כאילו... ‫שוב, זה <ח> לא <ח> שאפשר כן. ליישם את זה מיד, ‫אבל יותר לעומק, כן. ‫במקום להחליף מחשבה א' במחשבה ב', שמחשבה א', אנחנו קוראים לה שלילית, ומחשבה ב' היא חיובית, לראות שהמחשבה היא רק מחשבה. זה הרבה יותר רדיקלי, נכון. זה יותר קשה נכון. אולי, אבל זה יותר עמוק מבחינה זאת, ש... מה אני אגיד לכם? שאתה לא צריך כל הזמן לרוץ ולשים פלסטרים. זה לא נתפס כאן. מה? זה סוג של התאפסות אחרת. כן, כן, זה החלפה, של משהו שאני חושב שהוא טוב, זה גם טוב, זה טוב גם כשהילדים או הנכדים הם לא שמחים עכשיו. היא אמרה, ברוך השם, לא יודע למה ברוך השם אבל לא משנה, שהילדים על זה חשבת, שינית מחשבה, והילדים שמחים. נכון? כן, כן, סתם, כן, מה ש... איפה היא זה עובד גם עם הילדים לא שמחים. נכון, בסדר. אז בואו ניקח את זה בתור, באמת, כי רחל, יש לה המון ניסיון עם אנשים ולעזור להם, וברור שכל דבר שהיא אומרת זה דבר שיכול לעזור. אבל אני פה קצת יותר... זה מאוד קשה מה שאתה אומר. מה? מה שאתה אומר זה מאוד קל לעשות, לא מאוד קל, אבל בוא נגיד שבמדיטציה יש לך את המעבדה לעשות את זה. כן. בחיים לתרגם את זה אחר כך זה מאוד קשה. גם במדיטציה זה קשה בסדר, בסדר, בגלל זה היא כאילו נותנת לך בינתיים את המדרגות. בסדר, בסדר. עזרה ראשונה היא חשובה מאוד לפעמים. כן. השאלה שלי היא, הנקודה שלי היא שאנחנו במדיטציה ועולות מחשבות ואז אנחנו מטפלים בהן. כן. אבל יש איזשהו שלב שלפניו זה לא נכון כי אנחנו מנסים דווקא למנוע את המחשבות. מי זה? מי זה אנחנו? אני. אה, אני לא. ‫אז כל הזאת, כי אנחנו הרי דיברנו, ‫אני חושב שגם... אז מה? ‫לא, אבל לא מנסים לא למנוע. ‫אז מה? אנחנו... ‫אני אף פעם... ‫אתה לא שמעת אותי אומר ‫שאני מבקש שתנסו למנוע את המחשבות. ‫זה מלחמה עבודה. נכון המוח שלנו הוא גנרטור של מחשבות. ‫-כן. ‫הוא הוא מייצר מחשבות. אני ואנשים, יש כאלה שהם מלמדים מדיטציה ואומרים, תפסיקו לחשוב, תנסו ל... לה... לא, לא, לא, אני... לחשוב במובן הזה של להתרכז, להתרכז או להקשיב לנשימה. כן. או להרגיש כן. את קצה האף, כמו כן. שאתה אומר. כן. ו... וזה עוזר. זה אני... המשימה, אבל זה... אנחנו לא כל הזמן מצליחים. לא, לא. במור, כן. אבל, אבל... אבל אם אני, אני לא מצליח, נצל... זה לא שאני נכשלתי. לא, אני לא אומר שאני... כן. ש... לא, זה לא... כי זה עניין של לימוד, זה לפי הזמן. אני חושב... לי היה מאוד עוזר. כן. אז בכל אפשר, אם הייתי יכול... כן. להגיע למקום ההוא שבו אני לגמרי צלול כן. וער, כן. ו... כן, לא. נו. בלי מחשבות, כן. ומה זה... אבל כל זמן שמחשבות משתוללות, שמר, קשה מאוד לתפוס אחת ולהגיד, אה, זאת רק המחשבה, כי בינתיים יש עוד איזה עשר שמציצות. לא, יש לי הודעה בשבילך. אין לך יותר מאשר מחשבה אחת בכל רגע. אבל ביום יש לך... לא, לא, לא, לא, לא. אמרתי, בכל רגע ורגע אין לך יותר ממחשבה אחת. שים לב, כשאתה עושה מדיטציה, תסתכל. יש כאלה שאתה, שאתה אולי מפחד שהם יגיעו, או שאתה חושב שהם היו. כרגע, מחשבה אחת בלבד, והמחשבה הזאת היא, היא זאת שאתה צריך להתבונן בה. נכון. ואם תתבונן בה, היא תיעלם, כמה שזה משונה. אני יכול אני להיות שתבוא אחרת. אחרת, לא אמרתי שלא, ‫אבל היא לא okay. תהיה... ‫אי אפשר לחשוב שתי מחשבות ביחד. ‫אבל... ‫אפילו איינשטיין. אני סליחה. ‫גמרת? כן ‫אז אצלי, אני אתן עצמי שזה, כולם, ‫אני יכול להסכים עם זה ‫ש... רגע מסוים. ‫בזמן וספור אחד, ‫אני חושב על דבר אחד. כן אני בטוח, אבל אני חושב שזה נכון. ‫תבדוק. ‫אבל... ‫אל תיקח מה שאני אומר לא ‫בגלל זה, שאני אמרתי, תבדוק. זה, ‫זאת המחשבה שלה אתה שם לב, ‫באותה נקודה עצמה. ‫-כן. ‫אבל הן מתחלפות נורא מהר ‫והן גורמות למחשבות אחרות. ‫-ברור, ברור רגע, יש רכבת. רגע, ‫רגע. ‫זה קרון אחד רגע. מביא את הקרון הבא, ‫אין שום כן, ספק. ‫עכשיו, יודע. הבעיה שאני מוצא ‫היא צריך להתרכז באחת ‫ולהישאר איתה ולחשוב עליה. Let's... לא, לא, במשך. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, שוב, זה איזשהו ניסיון לנהל את העניינים, לפקח על העניינים, לשלוט בעניינים, חסר תוחלת לחלוטין. Okay. אתה צריך, צריך, רצוי לראות מה קורה. זה לא okay. שהמחשבה, אתה לא יכול לגרום לזה שהמחשבה לא תגרור מחשבה אחרת, היא תגרור, ואתה לא צריך שלהחליף מחלבה כזאת עם מחשבה אחרת. זה לא ילך, או שכן ילך, זה לא משנה. אתה צריך לראות בכל רגע ורגע מה קורה. עכשיו, זה ברור לגמרי, המחשבות זה כמו שפנים. זאת אומרת, יש לך 1, אחרי זה 2, אחרי זה יש לך 4, אחרי זה יש לך 8, וגם חיות שלם. אין שום ספק, זה ככה כל הזמן. ומחשבה אחת גוררת מחשבה שנייה, ואז לפעמים אנחנו אומרים, טוב, אנחנו עכשיו צריכים פה לראות... זה בעצם איך הגעתי לפה, נגיד עכשיו אני חושב, אה לא יודע מה, על אה לא יודע, על יוסלה שום אחר, למה אני חושב עכשיו על יוסלה שום אחר? כי מישהו אמר יוסלה, למה מישהו אמר יוסלה? כי הוא דיבר. אנחנו לפעמים מנסים לראות איך הגעתי לדבר המשונה הזה שאני עכשיו חושב, כל הדברים האלה הם לא רלוונטיים, זאת אומרת זה התעסקות במחשבות על מחשבות, לא רלוונטי. שעשוע נחמד אם אתה רוצה, מישהו חם לא, כי לי חם אבל זה לא אומר אצלנו. אתם בסדר? מאוד בסדר. כן. אז הכוונה היא בכל רגע ורגע להתבונן ולראות מה קורה כרגע. אם יש מחשבה, יש מחשבה. אין אין אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין מקום okay, ואין טעם מה... להילחם בה. כן. האם לשים לב למחשבה מסוימת שכרגע קורית, כן, ולנפנף אותה כ... כי... רגע, yeah. טוב, כבר לא. תן לשאול את השאלה. כן, בסדר. להגיד לעצמך שזאת רק מחשבה, כן, האם זה לוקח... נורא מעט זמן. כן. שמסתדר עם המחשבה הבאה שתגיע. תבדוק. מנסה, אל תשאל אותי. מנסה... תבדוק. <סת> לך תעשה מדיטציה ותבדוק. את הבעיה. <סת> אני לא רואה פה בעיה. אם כל הזמן באות. נו. No. אני צריך כל הזמן להגיד זה. זה כן. זה התפקיד שלך. אולי אני גם צריך איזה ניסיון <סת> עם ג'וק. זה, זה גם, זה, זה אפשרות ב', להגיע, להגיע למצב כזה כן, שאתה שוכב, כן, שאתה שוכב, שאתה מגיע למאה קילו ואתה, הילדים שלך לא רוצים לדבר איתך ואתה מאשפז את עצמך ואתה שוכב על הרצפה ואתה חושב שאתה לא שווה כלום ויש לך אקדח ואתה מתעורר בבוקר, בלילה פתאום ויש לך ג'וק, זה אפשרות ב'. עכשיו, אף אחד לא הבטיח לך שהג'וק הזה יעשה לך משהו הסלה. בדיוק. אז אני מציע את הדרך הקשה, כאילו. לא, דרך הג'וק זה דרך מהירה. אני מציע את הדרך הקשה, שזה להתבונן במה קורה אצלנו. אבל אתה... אתה לא צריך, אתה לא צריך כאילו להסתמך על מה שאני אומר. אני מתווה איזושהי פרוצדורה, מה שאני חושב שצריך לעשות. אבל אני יודע שזה זה לא, זה לא אינסטנט, זה לא אינסטנט. הדבר היחידי שאנחנו, כמו שכבר אמרתי כמה פעמים, זאת אומרת יש הבדל בין אמונה ואמון. מה שאתה צריך לתת אמון זה באופן עקרוני בזה שאפשר לשנות את המחשבה שלנו, את המים שלנו. זה מה שהמוח הגמיש. מסתבר שאפשר להפ... ממש לשנות תפקודים של אזורים במוח, אבל אני לא מדבר על דברים כאלה אפשר. האם אפשר לשנות את הצורה שאנחנו מתפקדים? חושב. אם אתה מאמין שאפשר אה, אה, לחזק את השריר על ידי זה שאתה תעשה תרגילי אה, משקולות, ואפשר אה, לחזק את הירחיים על ידי זה שתנהג ת... באופניים, ואפשר... אה, ‫לשנות כל מיני דברים פיזיים. ‫הטענה הבודהיסטית שהיא כבר די מוכחת, ‫גם בפסיכולוגיה המערבית, ‫זה שאפשר לשנות את הצורה שאתה חושב. ‫זהו, זה... ‫-הצורה של אליה אתה רוצה להגיע? ‫לא, רגע, רגע, רגע, מה ‫לשנות את הצורה שאתה חושב, ‫זאת אומרת, להגיע לאיזשהו מצב ‫שבו איך אתה חושב. ‫אוקיי, okay, אז בואו נדבר על זה ‫כאילו רגע בסגנון של אהלן וואלאס. ‫הוא אומר שה... נגיד, שלנו ‫יכולה להיות או יותר מדי מתוחה, ‫זאת אומרת שאתה כל הזמן חושב, כל הזמן חושב, ‫אתה אין לך זמן לנוח. וזה גם לוקח לך המון אנרגיה, ואתה גם לא נמצא במציאות, כי אתה כל הזמן במחשבות. זה הייפר-אקטיביטי uh, uh, בעצם של המוח. יש under-אקטיביטי של המוח, שאתה סתם בטטה, כאילו שאתה יושב, אתה לא רוצה כלום, אתה לא חושב כלום, אתה סתם ככה נגרע אחרי החיים, ויש בלנס. הבלנס הוא שא', ‫כשאתה רוצה לחשוב, אתה חושב, ‫כשאתה לא רוצה לחשוב, אתה לא חושב. ‫זה מאוד חשוב, ‫כי זה נותן לך מנוחה. ‫וכשאתה חושב, <coughs> אתה, כל מחשבה היא נבדלת ‫ואתה יודע שהיא מחשבה. היא, ‫מבחינה פונקציונלית, ‫היא עושה מה שמחשבה צריכה לעשות. ‫אם אני עכשיו צריך לחשוב, ‫נגיד, כמה זה 17 ועוד 3, ‫אז אני מכניס את ה... מחשב הקטן לפעולה, ואני יודע ש-17 ועוד 3 זה 20, אין עם זה שום בעיה. אבל אם כעת אני לא צריך משום מה לדעת כמה שלוש, אז אני לא מחשב כמה זה 17 ועוד גם אני לא מחשב עכשיו, נגיד, אני לא חייב לחשב עכשיו מה יקרה בבחירות הבאות. אם עכשיו מתחשק לי, אז אני יושב לי, ואני יכול לפנטז כל מיני דברים שקשורים לבחירות הבאות, אבל הם לא יבואו... זה... עכשיו, וגם, נגיד, אפילו דברים שהם יותר רגשיים, חשובים רגשית. נגיד, מה יקרה עם הילדים שלי? מה יקרה עם המחלה שלי? מה יקרה עם הפנסיה שלי? כל מיני דברים כאלה. אם אני רוצה, אני חושב עליהם. זה, לא, זה אני לא מרשה. זה אני לא מרשה, לקרוא בזמן השיעור, אני עשיתי לראות מתי הספר הזה יצא, שאני לא מכירה אותו. לפני עשרים שנה. כן? כי הוא אצלי כבר עשר שנים. אז אתה מבין, המחשבות הן לא צריכות לנהל אותנו, אלא אנחנו צריכים לנהל אותם. זהו. זה, זה, זה, מה שאני, זה מה שאני רוצה להגיע אליו. זאת אומרת, זה גורם לך לשקט, זה גורם לך לש... לא רוצה להגיד שליטה, אבל לא... ההפך מחוסר שליטה. אתה, אתה, פשוט, אתה פשוט שקט. אם קראת מה שאלן וואלאס כתב... אני לא יכול להתבטא כמוהו, אני גם לא ברמה שלו, אבל זה מה שרוצים להגיע אליו. תחזור למאמר שלו, תראה מה הוא אמר. זו הגדרה של מצב מואר בעצם. התחלתי לקרוא את זה. כן. זה במוסף של הארץ, לא? כן, כן. תגיד לי, יש לך את המוסף של הארץ, התחלתי? כן. אתה יכול לתת לי קצת? מסובך, כי אני מביא את זה לילדים. אבל תגידי לי ספציפית מה את רוצה ואני אשלח לך. אמרו שהיו שם הרבה דברים שהיה צריך לקרוא אותם. רגע, זה עם המאמר שעל אהלן וואלאס? כן. לא, זה בשבוע שעבר. זה בשבוע שעבר. אבל שלחתי את זה. למי? לך? לא. כתוב בוואטסאפ. את אהלן וואלאס? זה מה שהרגע הראתי לך. כן? אז זה תיגשי ל... לא, זה יש לה בטח בעיה שהיא לא יכולה בטח להוריד דוק. אבל שתיגש לזאתי, היא תוריד לה מה. להמית. להמית, היא תוריד לך. ואם לא, אז לנכד שלך. לא, לפעמים כאילו בטלפון אין את התוכנה של ה... של הוורד, בקיצור. יש לה וורד דווקא בעיה של... לא חשוב, בסדר. בקיצור, זה ישנו. יש אבל ברוסית. לא, זה ה... זה ה... כן. אבל אני רוצה להגיד לך? מה שאתה מסביר ומה שאני שומע זה שיש לך מחשבה כזאת, ככה וכך תעשה, ככה וככה אתה יכול לעשות. אתה לא צריך לחשוב עליה עכשיו. כל מיני דברים כאלה. כן. ואני עדיין לא... כשאנחנו מדברים על זה, זה נשמע משהו שאתה צריך להקציב לו איזושהי כמות זמן. למה? לא הבנתי. להחליט את ההחלטה של לא לחשוב על המחשבה הזאת עכשיו. למה? ככה. הפוך, אתה גם צריך? אתה צריך להחליט לחשוב? אני לא צריך להחליט לחשוב. אז למה לא לחשוב אתה כן צריך להחליט? אם הדיפולט שלך זה לא לחשוב, אז אתה לא חושב. מה שאני מנסה להגיד, כן. אולי זה רלוונטי, כן. שלא צריך להחליט, אבל אני רוצה להגיד שנראה לי, לי נראה קשה, כן. שלב התחלה ראשוני, כן. שיש כל כך הרבה מחשבות, כל הזמן נכנסות, כן. איך אני מבודד אחת ומחליט, לא מחליט, לא לחשוב. לחשוב עליה כדבר קליל, שאני לא צריך את זה. אתה מכיר את הסוף או באמצע של חלף עם הרוח? מחר יום חדש? כן, לא, שהיא אמרה אני לא אחשוב על זה עכשיו, נכון? מחר יום חדש, היא החליטה שהיא חושבת על זה עכשיו, היא הייתה במצב נוראי, אני לא אחשוב על זה עכשיו. זה אתה יכול לעשות, לנסות, לא הדרך המומלאת זה. בהתחלה זה טוב. אבל אתה, בדיוק. אני יודע שעברת את זה פה. איך אפשר לתת לו כביים קצת? מה לתת לו? מותר לי לתת לו כביים. קביים? בנכון. כל זמן שאנחנו אומרים, הנה בבקשה זוג כביים, אז את מוזמנת לתת לו. אפשר לי להגיד לו כביים. אחד הקביים, שאני יודעת שאני משתמשת בנושא, קיבלתי המלצה לעשות את זה, אני לא יודעת אם איך הוא מרשה את זה, זה נושא של ספירה. לספור מאחד עד עשר, כאילו, אבל לא לספור סתם, אלא נגיד, אתה מחליט, נגיד, בהוצאת האוויר, שגמרת נשימה בהוצאת רגע, רגע, הוא לא מדבר על מדיטציה. הוא מדבר על מדיטציה. אני לא בזמן המדיטציה. אבל לא על עצמה, איך... אתה מדבר אחרי המדיטציה או במדיטציה? במדיטציה. אז אני לא הבנתי את זה נכון. רגע, אז תשאל עוד פעם. אני חשבתי שאתה מתכוון לחיים, כי אני דיברתי על החיים, כאילו. שאלת מה קורה בסוף, אז בסוף... אני <אח> אז... אז... לא, לא, לא, בסדר, אז בוא נשמע. כן, כן מה, בוא אתה... מדיטציה, יש כן. המון מחשבות. כן. ואני מנסה דווקא להתעלם מהן, כן. על ידי זה שאני שם לב, או אני לא מבין... אוהבל... חוזר לנשימה. לב, כן. כי זה עניין של... לא, לא, לא, זה בסדר. מת... לא, אני, אני אוהב דבר אחר מניסיוני האישי, כן. שזה להקשיב, לשמוע את הנשימה שלי. או להרגיש, כן, זה דבר פחות שדורש תשומת לב. אנחנו, משהו רוצים, משהו. אנחנו רוצים לטפח את תשומת הלב. בסדר. הרי הכל כאילו בסופו של דבר המטרה של המדיטציה היא בין היתר לטפח לעצמך אפשרות לשלוט בתשומת הלב שלך. בסדר. כי על פי רוב תשומת הלב שלנו היא מנוהלת. על ידי העולם החיצוני או על ידי העולם הפנימי, אבל לא על ידינו. אז אחת התועלות הגדולות ביותר של מדיטציה, ובמערב קוראים לזה מיינדפולנס, כאילו, אבל מה הכוונה? שאתה תחליט למה אתה שם לב. עכשיו, אתה יכול להחליט למה אתה שם לב, אבל על פי רוב הקשב שלנו הוא כזה מוגבל, או כזה איראטי, כזה קופצני, שאני לא יכול לשים לב למשהו יותר מאשר שלוש... שלושים שניות או משהו כזה, אלא אם כן זה משהו שאני נורא אוהב ואני כולי נכנס לתוכו ואני אמן או שאני קורא ספר, או... אבל אם זה לא דבר כזה שממש מושך אותנו, אלא משהו שהוא מבחינתנו אחר, אנחנו לא מסוגלים לשים לב. עכשיו מה זה ADHD? זה בדיוק זה, זה שבן אדם לא מסוגלים לשים לב, שילד, תלמיד לא מסוגל לשבת ולהקשיב למורה מההתחלה עד הסוף. Mm -hmm. אז אם המורה נורא מעניין, אז זה לא חוכמה, ואם הנושא נורא מעניין אותו, אז זה לא חוכמה. אבל אם המורה לא כל כך מעניין, והנושא לא כל כך מעניין אותו, אז הוא לא מסוגל. עכשיו, מה שאנחנו פה מטפחים בעצם, זה תשומת לב, שבהתחלה אנחנו עושים את זה על הנשימה, אבל זה מה שאנחנו מטפחים. אנחנו מטפחים את האפשרות לשלוט בתשומת הלב שלנו. ולשלוט בתשומת הלב שלנו בדבר אחד, שאני יכול להגיד לך בסוגריים, הוא יחסית מאוד משעמם, <laughs> ולמרות זאת, אנחנו מסוגלים לשים אליו לב, לב, במשך תקופה, במשך משך של זמן, לפי רצוננו. אחר כך, כמובן אנחנו מעבירים את זה לחיים, זה יותר חשוב, אבל זה אחד התרגולים. עכשיו, אם זה דבר ש... נראה לך, כאילו, לפי מה שאמרת זה כאילו הפוך ממה שאתה רוצה. לא, אנחנו כן רוצים לטפח תשומת לב. להחליט שמה שנמצא עכשיו במוקד של תשומת הלב שלנו, אנחנו רואים אותו במלוא בהירותו, ואנחנו מחליטים למה לשים, לשים לב. אז למה, בגלל זה, למה אני אומר קודם, תחזור לנשימה, תחזור לנשימה, תחזור לנשימה, כי תחזור להמשיך. בתשומת הלב לאותו דבר שאתה שמת לב. ברור שמחשבות זה יותר מעניין, אין לי שום ספק. ומחשבות אנליטיות של, של למה אי, יש אמפטינס או כל מיני דברים בודהיסטיים כאלה נהלים, זה ברור שזה יותר מעניין מה שהפקאקטה נשימה הזאתי, שאני שוב פעם צריך לעזור אליה. אבל אנחנו רוצים ללמוד לשים לב לדבר אחד, והנשימה זה רק במקרה, יש כאלה שעושים נגיד מדיטציה על להבה של נר, שזה נגיד קצת יותר מעניין, אבל זה בסדר, אם אתה הולך לעשות עשרים שנים, עשרים שנה מדיטציה על להבה של נר, זה בסדר גמור, אבל אם אתה עושה פעמיים על, על הנשימה, ואז פעם אחת על, ה, על הדבר הזה, ואז שלוש פעמים על הדבר ההוא, אז זה לא, הכוונה היא דבר אחד, וללמוד, להתמיד. והתוצאה זה גם, גם שקט וגם הנושא של המחשבות, כל הדברים. אבל זה בפירוש אחד הדברים שהם אחת המטרות שלנו במדיטציה. זה ללמוד לשים את תשומת הלב שלנו במקום שאנחנו מחליטים ולהשאיר אותה שם. ואם אתה מצליח עשרים דקות או חצי שעה לשים לב לנשימה, ותאמין לי שזה... אפשר לעשות את זה, זה פיזיבל, זה לא בהתחלה, וזה אולי לא חודש, אבל במשך הזמן זה כן, בתנאי שאתה מתמיד. כן. עכשיו, מתמיד זה גם אומר שאתה לא משנה כל פעם את, ה, את, ה, את, ה, את השיטה. שיטה יכולה להיות יותר טובה, פחות טובה, זה לא כל כך חשוב. אני לא אמרתי שהשיטה שלי היא הכי טובה בעולם. בלי התנסות זה לשטור. לא עזרת, ‫אנחנו יכולים לדבר על זה ‫בלי התנסות של כל האדם. ‫-אה, נו בטח. ‫אנחנו יכולים לדבר על זה מהיום עד מחר עד בבוקר. ‫-בטח. ‫-זה רק התנסות. כן ‫אני קראתי ספרים על זה, <laughs> ‫ושום דבר לא עזר. ‫עד שאתה לא מר... ‫עושה את זה, את זה, ‫זה כן? דברים משמעותיים. כן, משמע. כן. ‫אז... ‫-ננסות. ‫-אבל אני חושבת שזה חשוב ‫לדבר על זה, ‫בגלל של... ‫בטח. אחד מהשני. ‫-בטח. כן, אבל הניסיון הוא מאוד הוא... הוא... מאוד... ‫בסוף הוא. אנחנו לבד עם זה, ‫אנחנו צריכים למצוא את ה... את ה... את... את... את... את... מה... ‫מה כן עובד. ‫אני חושב, בשביל... כן. בהתחלה שהתחלתי, ‫אני זוכרת שהייתי מגררת ‫אחרי מחשבה אחת. כן. הייתי נגררת, נגררת. כן, מחשבה מביאה. בטח, כן, כן. איפה זה התחיל, איפה הגעתי. ברור. אחר כך, לאט לאט, עם הזמן, אני הצלחתי, כאילו, לא, לא ולעבור לעוד מחשבה, ולעוד מחשבה, ולעוד מחשבה. לקפוץ ממחשבה למחשבה. קצר, קצר, קצר, קצר. אז זה נתן לי יותר ספייס. כן. יותר שליטה. ואחר כן, ואחר כך, ואחר כך הגעתי כבר בסוף המדיטציה לעומק, לעומק מקסים. שכשזה נגמר לא רציתי לצאת ממנו. במה? רגע, אבל אז זה יכול תהליך כזה. כמה זמן לקח לך להגיע אליו? הרבה שנים. כמה זמן? כמה זמן אני מודדת? כמה זמן לקח לך עד שהתחלת לראות את הרווח הזה? כמה זמן אני עושה מדיטציה? לא, כן. ‫כן, כן. ‫-כן, כן. ‫-שנים, אני חושבת. ‫אתה רוצה. רוצה כמונו, ישר לא, את הסוף. ‫לא, אין, אין שקצת. אין, אין, ‫אין קיצורי דרך. ‫כנראה שאין. אין אבל אין. ‫יש פרט לא, לא. אחר. כן ‫אני המצאתי לי את ספר המילים ‫שאני עושה. ‫כן. ‫עכשיו, אני חושב על ה... פעם אני מאבד מחדש ‫את אותם המאמרים. ‫כן. ‫ואני חושב על הפרה מסוימת. ‫כן. עכשיו המחשבות הן, רוב המחשבות הן עקרות אבל שהרבה זמן פתאום אני מגלה דברים וזה, המעגלים עובדים על ריק, עכשיו אם לא עובדים על ריק לא הייתי מגלה משום מה זה עובד על ריק ובמקרה זה נתקל במשהו בגלל שבחיים הסביבה היא אחרת כן מישהו אמר מילה, מישהו זיכרון, איזה תמונה ואז מתחברים לי הדברים ובסופו של דבר אחרי שבוע, שבועיים, שלושה, אז אני מגלה עולם חדש. זה בסדר, רק זה לא רלוונטי למה שאני אומר. אתה מדבר על יצירתיות, דרך מסוימת להגיע ליצירתיות. כן. אז זה כאילו המדיטציה שלי. בסדר גמור, בסדר גמור. אני רוצה... כי עדיין, אני לא חושב ש... ‫קיבלתי תשובה למה שאני מנסה ‫להבהיר לעצמי. ‫-כן. ‫זה, ש... זה, זה דבר טוב לשמוע ממך ‫שאנחנו כן רוצים ‫לדבר על תשומת לב ‫ולהשיג את הפליטה שלנו ‫למה אנחנו שמים לב. ‫כן. ‫כי אני, אני הרבה שנים... ‫פתחתי לעצמי דרך להירדם. ‫-כן. ‫וזה להקשיב, לא לשים לב, ‫בשבילי זה היה חשוב, ‫לא לשים לב לנשימה שלי, ‫אלא לנשימה שלי. ‫כן. ‫יכול להיות שלאחרים זה אותו דבר. ‫ אם אתה רוצה להירדם, ‫תשתמש בשיטות הרדמה. ‫כן, כן. לא שיטה של הרדמה פה. ‫רגע, זהו, בגלל זה זה טוב מלשמוע. ‫כן. ‫אבל בכל זאת, רות... אורנה. אורנה. אורנה. אורנה. אם לא היית משונה את השם שלו, כבר שנים וחמישים. למה אתה חושב ששני את השם שלו? חשבתי גם להרות, זה לא משנה. אורנה. משפחה. כן. משפחה דומה. למה רות? בסדר, בבקשה. פעם קראו לה אורנה. נכון? כן, אבל זה שמית לאורנה. זה שמית לאורנה. בסדר. כן, כן. קדימה הפועל. כן. כן. רק את השם שלי אי אפשר לשנות. אפי? אף לא קרא לי אפי. כן. אבל זה אתה לא מקבל. זה ההורים שלי. זה ההורים שלי לא אדי. אח שלי קוראים לו אדי, ובזמן חוץ לי המון אדי מסביבי, אדי. אז שאלתי מישהי, למה, מה זה אדי? למה קוראים לו? אז היא אמרת לי, תכשיט. אמרתי לי, אדי זה תכשיט. ‫אז היא אמרה לי, ‫עדי, זה טאחשיט, אתה מסתכל לי. ‫כן, כן, תחזור לאורנה. ‫אורנה העלתה את הנקודה ‫שהיא מנסה, ‫תקני אותי אם אני טועה, ‫אבל זה מה שהבנתי, ‫שאת מנסה, כשאת עושה את ה... ‫לא, את המדיטציה, ‫את מנסה... מה שמפריע לך, אני חושב, זה שנכנסות לך כל מיני מחשבות, okay. נכון? ואז זה את כדבר שבעייתי, אני צודק גם, אבל זה, זה לא כל כך משנה כי זה okay. דוגמה, okay. כי זה מה שצריך לומר. כן. Yeah. ואני עדיין מנסה להבין איך אני עובר מזה שהם... פרצות לי במוח, ועד עכשיו חשבתי שאני פשוט מנסה להתעלם מהם ולהגיע למקום שבהם אני יכול... אז אני כן נותן להם ואני בוחר להתעלם מהם, או לא להתעלם, אלא ל... אסביר לך, רגע, רגע, אני אסביר, אני אסביר, אני רואה... בסדר, תגמור, תגמור, בסדר, אני אתאפק. מנציל עליהם מהות של זה לא כל כך חשוב. אני לא חייב להתעסק עם זה עכשיו, דברים אני, אני אגיד את זה בצורה אולי טיפה אחרת. ברגע שאתה מצליח להתבונן במחשבה, כן? אתה מצליח להתבונן במחשבה, אתה כבר לא המחשבה. ואז נפתח איזשהו פתח, איזשהו רווח, בינך ובין המחשבה. מבין את אתה זה. מבין? כן. זה מה שאתה צריך לעשות. ואז מה שקורה, בגלל זה, לא באופן ישיר, אבל בגלל זה, המחשבה מפסיקה לאבד את הכוח שלה. כן, אני מבין. זהו, זה זה אז, אז, אז <laughs> זה, לא, זה ברור כאילו, <laughs> מפעם guess... לפעם, אתה לא תוכל לעשות זה כל הזמן. ראית את גרי מגוייל? לא. לא, שם... הוא בא לעבוד אהובתו, אבל מסביר לה משהו שאחד עבד היום, הצליח לא נורמלי, וממשיך לדבר והיא לו, shut up, I got you at hello. כן? כן. את מה שאתה אומר. בסדר. בסדר. אני עוד לא שם. לא, תנסה. כן, כן. ואני אומנם אנסה, ונראה. הבעיה שלי, וזה מה שאני אנסה. איך לעבוד עם השטף מחשבות הזה? אין שטף. איך, אתה זה, מבין זה. ששטף זה רק אה, אבסטרקציה? זה מה שאמרת קודם. אני חושב שזה כבר, ראש, זמן אחת יש מחשבה אחת. אם אתה מחבר אותה, אז זה שטף, אבל זה אתה מחבר אותה. בכל רגע יש מחשבה אחת, אליה אתה צריך להתייחס. אפי, אני רוצה להגיד לך משהו. לפני הרבה שנים, הלכתי ללמוד בודהיזם. כן. Yeah. אחרי שהייתי כבר באוניברסיטה וכל מיני... הלכתי ללמוד בודהיזם. שנה שלמה ישבתי ולא הבנתי כלום. כן. Yeah. והם דיברו ודיברו ודיברו ודיברו ובדיוק מה שאתה מסביר, שנה שלמה. אחרי שנה, yeah. שאמרתי די, אני לא... לאט לאט התחלתי. זאת אומרת, יש דברים... שהם באמת, אנחנו יכולים לדבר עליהם המון, כן. אנחנו צריכים להרגיש ניסוי, ניסוי, ניסוי. בסדר. לא, אני אומרת את זה בגלל נמרוד, שנמרוד באמת רוצה להבין את זה, גם אני רציתי, ממש, איך אני לא מבינה? אז אני למה, מבינה? למה, למה, למה אני מתייחס לנמרוד כל כך בהבנה? כי אני גם כזה. כן. גם אני רציתי את הכל to figure out, ראשית כל, מה פתאום שאני אתחיל לעשות מדיטציה לפני שאני מבין כן. מה קורה שם. אז זה בסדר, מבחינתי זה בסדר. כשאתה שואל שאלה, תשאל <laughs> שאלה, אני אענה לך כמיטב יכולתי. <laughs> אבל... ועדיין, מה שרחל אומרת זה נכון, ש-Taste test is in the pudding, זאת אומרת, תעשה מדיטציה ותראה. עכשיו, עכשיו אתה בא אליי כבר באמת עם שאלות שנובעות מזה שניסית לעשות מדיטציה. אז זה כבר משהו אחר, זה לא שאלות לגמרי תיאורטיות, mm -hmm. זה שאלות, אבל שוב, אני מנסה לפרק את זה כמה שאני יכול, להוריד את התוספות ה... שאנחנו נותנים לזה, כי אנחנו רגילים ככה לחשוב, ולהתבונן באמת במה שקורה. אבל הבדיקה של כל מה שאני אומר, זה אצלך שם על הכרית. ‫שאני חושב שהיום קיבלתי... ‫-מה, מה? ‫אני חושב שהיום קיבלתי ‫כמה הבהרות מוצרים, לא חשוב. ‫בסדר. ‫אל תתבייש לשאולות. ‫לא קשור למדיטציה. ‫אחרי להזכיר את האוניברסיטה, ‫וגם לי היה את העבר של האוניברסיטה, ‫שהייתי בשור של הבודהיזם ‫ובאמת לא הבנתי כלום. ‫כן. זה לא בסגנון הזה, פשוט אני שואלת את השאלה הזו, ‫כי עכשיו פתאום זה. ‫כן. מה שלמדנו שם זה כל מיני טקסטים על כל מיני בודות ווליקהשובה כן. וכל מיני ו... ואיך איך? מה? ווליקהשובה, כל מיני שמות הלופי, של... אלוקית ישברה? כן, וכל כן. ו... מיני בודות שהן משתקפות ומראות ועניינים, כן. ועכשיו שאני חושבת על זה בעצם, כאילו בבודהיזם שטיבטי שלנו, שאנחנו מתעסקת איתו, אין לזה שום קשר לדברים. אז למה זה שייך כל ה... טקסטים על טקסטים על טקסטים, על סיפורים של אבודות ועל כל מיני מצבים שלא של זה... יכולים בכלל להבין אותם מבחינה הגיונית. סטורט, כן. כן. ומה זה שייך בעצם? זה okay. וג'רייאנה, זה בודהיזם טיבטי. לא, זה לא הבודהיזם שעכשיו אני התעסקתי איתו, זה לא. זה רגע, רגע, לא, זה לא. את מדברת על מה? על כל מיני... כל מדבר... מיני סיפורים של פנטזיות כאלה, על הבודות, שהן מכפילות את עצמן ונמצאות בכל מיני עולמות, שמראות, mm. כאילו כל הסיפורים האלה, אני לא מכירה בסיפורים שאנחנו לומדים בטיב... בבודהיזם הטיבטי. אז למה זה שייך? לבודהיזם הטיבטי. זה גם שייך <אז> לזה? כן. אז כן. מה זה? אני לא יודע, את צריכה להיות יותר ספציפית. כאילו סיפורים, סיפורים סופרים, על בודות, כאילו שיש הרבה הרבה בודות. את מדברת על הבודות שהיו טקסטים, פעם? טקסטים, קראנו טקסטים. על, כן, על, כל, השיט, על כל הבודה, שהבודה פעם היה ארנבת, ופעם היה דוב, ופעם היה קרנגולת. בדרך כלל זה כל מיני חוכמות, כאילו להסביר את הריקות. כן. אז כן. כאילו, 아, עכשיו אני מתחילה יותר להיזכר. כן, כן. אבל, אבל בשביל להסביר את הריקות, אז מתארים לך שהוא נמצא באיזה חדר של מראות, שזה משתקף ככה, <עכשיו> והוא, והוא בא לך, לך מהעידן הזה, והוא בא לך... כל מיני דברים שפשוט אי אפשר להבין אותם. כן. ואני מנסה עכשיו להכניס את זה לקונטקסט, למה זה שייך בעצם כל הסיפורים האלה? זה, זה שלבים מאוד מאוד מתקדמים של ויזואליזציה בעיקר, של הבודיזם הטיבטי, והטיבטים וה וה הם אנשים מאוד ויזואליים, ומסבירים להם דברים דרך דימויים, והם גם יושבים, והם מנסים לדמיין כל מיני דברים נורא נורא נורא מסובכים. אם את זוכרת שבהתחלה התחלנו רק ודיברנו על המראה הזאת כאילו שהעיגול הזה, שאל המוות מחזיק ויש מסביב <כן> את הש... זה הכל, זה, זה מצוייר בכל מקדש טיבטי כמעט. <כן> והנזרים, וה, <כן> <כן> הילדים, אלה, הילדים <כן> האלה, הם יושבים מול זה שעות. והם צריכים לראות את זה, ואחרי זה הם צריכים לתאר ללמה, בדיוק מה קורה שם. Mm -hmm. מה קורה בפינה הזאת, זה, וככה הם מפנימים את, ה, את הדברים האלה. כן. Yeah. אז מה שאת אומרת זה נשמע לי עוד I יותר מסובך. חזרת יותר קישור, כי זה סוטרות, זה סוג של סוטרות. בעצם מה שקראנו זה סוטרות. עכשיו לאט לאט מתחיל yes. סוטרות. אז אני חושבת שזה קצת קשור ולא למעיינה אולי. מה פתאום? הם קוראים גם לדברים שלהם סוטרות. כך שמעתי? <חש> כן. ה... היה בן אדם נ... אמיתי, נכון? מה בן אדם? נניח, כן. נניח, כן, אין לנו שום... הוא היה גבר. כן? כי זה עברית, כי זה נגמר ה... נו זה כמו שרה, בגלל זה, באנגלית אין סקס. אבל לא בין הקברה, יש, כן, אבל יש גם בודות גברים, אבל אבל יותר שווארה זה גבר. כן, יש גם גבר. ויש... ומנג'ושרי זה גם כן. מנג'ושרי, נכון. זה גם גבר. תראי את כולם גברים, אחד-אחד. לא, אבל אני אומרת, עדיין יש את הרעיון. בסדר, אבל הוא שואל באופן כללי, למה כבר אומרים בודות ולא בודים? כן, אני יודע למה, אבל גם נניח אלישה, כאן נגמר כן. אבל לא היית אומר אלישות. אם כבר היית אומר אלישים. זה מסוג הדברים שתשאל אתכם, נהילה אותי. כן, אז אני לא יודע, אבל אני למדתי קצת באוניברסיטה, ולא בגלל שלמדתי באוניברסיטה, אלא בגלל שהבת שלי למדה את זה, אז למדתי אצל יעקב רז, ואצל... זה זה משהו אחר. הכל זה משהו אחר. כן. לא, אמרתי שלמדתי אצל המורה שלה, ואצל, איך קוראים לו, נו, הדוס הזה הנחמד. שכתב כמה ספרים באוניברסיטה המשודרת. כן, כן. שהוא היה ממש ממש ממש מעניין. אבל... זה שולמה לעולמות אצל הבן. בטח. למדת? ב... אביתר, אביתר. טרי, בטח. הנה, יש לי אפילו את הספר עם הקדשה שלו. באמת? הנה, הספר שלו. פה, פה, פה. אביתר כתב ספר? את רואה יוגה? מצד ימין שלו, רואה אמפטינס יוגה גדול באמצע? באנגלית או בעברית? לא, אמפטינס יוגה באנגלית. את רואה? על הבעם? לידו? לידו מימינו? תוציא אותו? בטח, רואה. נגע הנה. הנה, עם הקדשה, תראי. תפתחי. לאומה? מה? לאומה. אני הייתי מאוהבת באבא שלו. עד היום אני מאוהבת באבא שלו. ‫וואו, דרך האמצע. ‫וואו, וואוו. ‫תראי, בדקו את זה ל... ‫אצל הילדים, אווירון בנקבה. ‫אווירון בנקבה. ‫אווירון בנקבה. ‫למה אווירון בנקבה? ‫זה פיתוח של סימה. ‫בסימה עושים מגזע עץ. ‫הוא שמיגזע עץ. ‫בעץ זה בפולינזית זה נקבה. ‫למדתי איתו ב... לו קבוצה בתל אביב. ‫-בטח, הנה, זה נגר ג'ונל מראה מיד. ‫מה? זה תהליך התפתחותי אינטואיטיבי כזה. ובמה יקיד, לא. למדת איתו שמה? קבוצה בתל אביב, שהוא היה בא ומדבר. אה, ב... לא באונטרסטר. לא. זה לא, זה חקה, שחקה, שחקה, שחקה לא. זה טוב, אז לא נשאר לנו הרבה זמן לשיעור הרגיל. זה דווקא יותר טוב. זה היה דווקא זה. כן, דווקא דווקא דווקא נכון? דווקא גם אני חושב. הבעיה, מה? מה אמרתם עכשיו? לא שמעתי הייתי. שלא היה שיעור רגיל של שלימדתי של חומר, אבל זה יותר כן, חשוב. בסדר, חשוב. אתם יודעים שהיה אה, אה, ניזרגדטה, היה מורה גדול ב בהודו כן. וזה, והוא לפעמים היה בא ויושב, הוא אומר, אם יש לכם שאלות אני אענה, אם לא, אז אני אעשה מדיטציה, בואו נעשה מדיטציה. אז זה האידיאל, זאת אומרת, באמת לחכות לשאלות, כי זה באמת מה שחשוב לאנשים. לא מה שאני מדבר, אבל <coughs> בכל אופן אני אדבר קצת, <coughs> אני רק אקשר את זה, אתם זוכרים בפעם הקודמת דיברנו על התהוות מותנית, איך הדברים קשורים אחד לשני ואמרתי שיש לזה עוד, אה, עוד ביטוי בבודהיזם וזה נקרא 12 השלבים, 12 ה... 12 החוליות של ההתהוות המותנית, שזה דבר יותר ספציפי, זה כאילו מעגל שהדברים מתחוללים בו, נגיד ככה, וזה באמת ה... איפה הספר? רגע, אני אביא, תעשי לי עוד טובה, ותביא לי את הספר. איפה שקודם הוצאת את הספר, תקחי, לכי ימינה, ימינה, ימינה, ימינה. עוד עוד עוד עוד עוד עוד עוד עוד עוד זהו. זה? כן. לא, זה שלי עדו על זה? כן. וואי, איך אתה זוכר? זה כל דבר אנחנו נמצא. אז רק להזכיר למי שזוכר, אתם זוכרים את זה? כן, רגע, גל החיים. אז אנחנו לא ניכנס לזה כרגע, אבל זה נמצא פה גם כן, ואנחנו אחרי זה. באמת שחבל, היית צריך להגיד את זה גם לי, כי אני חושב שאני מה? כשאני הכרתי אותו, אז התחלנו לעבוד על זה, וזהו, והוא החליט, כי אז היה את האדריכל, גם כשפה הוא היה. מי היה? האדריכל. איזה אותריכל? מכפר אה, דוד, כן. אז הוא החליט לעשות לנו משהו ביזוואלי. כן. אז אמרתי שזה דווקא היה יכול להיות לך לה מתאים גם, כי זה... כן, כן, בסדר, אנחנו... הוויזואליה זה הכניס אותנו, בקיצור, הכניס אותנו לעניין דרך ה... דרך הוויזואליה. לא, לא, אנחנו נעשה את זה, אבל עכשיו אני, אין לי זמן פשוט וזה... אז אני רוצה רק קצת לדבר על המעגל. תראה את זה רגע לילי, שתראה. מה, בסדר, נחזיר לי זה פעם הבאה. אז אני אעבור בהתחלה על כל ה... על כל השנים עשר כאילו, אבל ממש ממש במהירות, ואל תשאלו אותי כרגע מה זה כל אחד, כי אנחנו נעשה אותם אחד אחד. אה... מה היה הקצב הזה? תלוי בכם, זאת אומרת... אה... אבל... איפה יש לי את זה בקיצור? אה, יש את זה פה, בטח תביאי לי רגע. אז ה... אה... אוקיי, okay. אז השלב הראשון זה בורות, זאת אומרת המצב הבסיסי שאנחנו נמצאים בו זה מצב של בורות, היום נדבר קצת על בורות, ומהבורות נובעת פעולה, ומהפעולה נובע, נובעת מודעות, ומהמודעות נובעים אה, name and form, זאת אומרת השמות והצורות ומהשורות והשמות נובעים שישת החושים ומשישת החושים נולד מגע ומהמגע נולדת תחושה, הרגשה ומההרגשה נולדת הצמדות ומההצמדות נולדת אחיזה ומהאחיזה, אתה <ב�> נובע ב-24. לא, אני אומר פעמיים כל אחד, זה שתי, מי זה נובע זה, לא קפצתי. ומהאחיזה, אה, נובעת, נובע קיום, ומהקיום, נובעת לידה, ומהלידה, נובע, נובעים הזדקנות ומוות. ומההזדקנות והמוות, נובעת בורות. אז זה... לא אמרתי כלום. יש לך שרשרת של מחשבות, כי כל דבר מוביל לזה. לא עכשיו, אז אני רוצה לדבר על בורות, שזה ההתחלה. אתה אומר התחלה, התחלה של מה? של המעגל. של המעגל, לא, של ההתערבות מי... המותנית. המעגל של ההתערבות המותנית. Okay. של מה שבעצם קורה לדברים, נגיד, ככה, בצורה הכי, הכי כללית. אנחנו אחרי זה נבין את זה יותר, אנחנו עכשיו רק... ההתערבות המותנית זה אותו דבר של הכל ש... שייך ל... אז לאחור. לא, בדיוק, זה מה שאמרתי קודם, יש איזה <תעבור> כאילו שני היבטים, ראשית כל באופן מאוד בסיסי ומאוד חשוב, הכל כל דבר תלוי בכל דבר. <תעבור> אבל כשאנחנו אומרים כל דבר תלוי בכל דבר, אנחנו לא מסבירים איך דבר אחד תלוי בשני. אמרנו שבתוך הקינמון יש את כל העולם. פה זה אותו שם, בעצם אותו שם בדיוק שקוראים לו, איך זה נקרא באנגלית? יש כאלה שקוראים תכנתן קוראים לזה אינטר ביינג, אבל יש כאלה שקוראים לזה קונדישן דה ויש כאלה שקוראים לזה אה, אה, אה, עוד כל מיני שמות ובפאלי זה פרטיטיה צמוט צמוט פדה פעם ידעתי אפילו להגיד זה לבד. פעמיד. כן אז אנחנו כעת מדברים בעצם על אה, בעצם בגלגול הזה מה שבאמת חשוב זה האמצע זאת אומרת מה שאמרנו זה, זה, זה שמה מהחושים נובע המגע, ומהמגע נובעת היאחזות, ומההצמדות נובע, נובעת היאחזות. זה החלק שבאמת חשוב מבחינה פסיכולוגית. אבל עכשיו אני רוצה להתחיל עם הבורות, ובציור יש להם איזה איש, איש זקן כזה, שעיוור, שהולך עם מקל. זאת אומרת, פשוט, זה דוגמה... עכשיו, מה זה בורות בבודהיזם בכל אופן? שני, כמה דברים, הרבה דברים, זה, זה דרך אגב זה אה, מונח מאוד מאוד חשוב, שמבחינה מסוימת אם מבינים מה זה בורות אז מבינים הכל, אבל אה, אה, לא פשוט גם את זה להבין. אז ראשית כל אני יכול להגיד בקצרה מאוד, אחרי זה תראו למה זה נכון, שבורות בבודהיזם זה עודף של ידיעות. אנחנו רגילים להגיד שבורות זה חוסר, אני לא יודע, אז זה בורות, אני בור. בבודהיזם זה הפוך, כי רוב הצרות שלנו בחיים נובעות מזה, יש יותר מדי מבינים. מה? Okay. זה מזה שאנחנו מבינים דברים שהם לא נכונים. לא בגלל שאנחנו לא מבינים ואנחנו מסוגלים לקבל את זה שאנחנו לא מבינים, אלא שאנחנו לא מסוגלים לקבל את זה שאנחנו לא מבינים, אז אנחנו עושים את עצמנו שאנחנו יפה. מבינים על ידי זה מביאים איזשהו דבר כאילו אה, אה, אה, לחסות על הבור. לביאליק יש מאמר מאוד מפורסם שנקרא גילוי וכיסוי בלשון, שהוא מדבר על זה שהלשון שלנו בעצם אנחנו הולכים כל הזמן על פני תהום. תהום מאיימת, תהום שחורה, תהום שמלאה אש והמילים זה אבנים שאנחנו שמים על התהום בשביל לעבור ולא להסתכל למטה אז התהום אצלו זה שלילי, אצלי זה חיובי אבל זה נכון שאנחנו בונים לנו כל מיני דברים בשביל להסתדר עם העולם שאנחנו לא כל כך יודעים איך להסתדר איתו עכשיו, אז הבורות יש גם עוד דבר שממנו בעצם צריך להתחיל וזה שבבודהיזם יש מה שנקרא שלושת הרעלים שלושה הדברים שאנחנו נגררים אליהם ושממררים לנו את החיים ושגורמים לנו סבל ושלושת הדברים האלה הם תאוות, שוקות. תאוות, תשוקות, רצונות, אה, אה, אה. זה כאילו דברים שאנחנו רוצים, יש פחד, שנאה, סלידה, זה דברים שאנחנו רוצים להתרחק מהם, <תכף> והשלישי זה בורות, והבורות היא הכי גרועה, כי היא כוללת את, גם את האחרים. <תכף> עכשיו, כשבודה אמר מה זה סבל, באמת השנייה, אני חושב, או הראש... 아, השנייה, הוא אמר, סבל זה כשאין לך מה שאתה רוצה, או כשאתה רוצה מה שאין לך, פעם וכשיש פעם. לך משהו שאתה לא רוצה. זה אחד, זה השנאה, מה זאת אומרת? יש משהו שאתה לא רוצה, שאתה רוצה להתרחק ממנו, אבל אז אתה כבר סובל, ואם יש משהו שאתה רוצה ואין לך, אז אתה גם סובל, ואיך אנחנו מגדירים את זה ביחד, שסבל זה מצב שאני חושב שהמצב צריך להיות אחרת ממה שהוא. <אז> נכון. אז... או... או רוצה שיהיה אחרת. כן, זה מכסה את שניהם. אבל הבורות זה ממש... <coughs> <coughs> <coughs> עכשיו, למה... למה äh, äh, מה אנחנו חושבים? אנחנו חושבים שיש אושר שאפשר להשיג אותו. אחד הדבר, יש ש... שלוש בעצם, שלושה מאפיינים הרי ל... ל... ל... לכל דבר ב... ב... ב... בקיום. אחד זה, הס... זה הסבל, השני זה שאין אני, והשלישי זה שהכל משתנה. זה שלושת הבסיסים של כל דבר בבודהיזם, נכון? כבר אמרנו את זה, אמרנו את זה. ואני <אז> איזה כזה כן. <אז>, אז מאיפה נגרם הסבל בעצם? אם אנחנו מדברים על זה שכל דבר משתנה, אז אם אנחנו חושבים שמשהו הוא קבוע, זה יגרום לנו סבל. וכל הנושא הזה שאנחנו רוצים שיהיה לנו שקט ושיהיה לנו ביטחון ושיהיה לנו, הכל יהיה בסדר, זה בגלל שאנחנו חושבים שאנחנו יכולים להגיע למצב סטטי. וכיוון שהעולם הוא דינמי, ואנחנו מנסים לכפות עליו איזשהו מצב סטטי, תמיד יש חיכוך בין הדברים האלה, וזה גורם לנו סבל, כי אנחנו רואים שאנחנו לא מצליחים. <coughs> עכשיו, <coughs> זה שיש עני, זה גורם מאוד גדול לסבל, כי אם יש עני, אז יש גם אחר, ואם יש עני, אז אני רוצה ככה, ואני עושה ככה, ואני ככה, והעולם לא טוב אליי, ואכלו לי ושתו לי, ואם אין עני, אז לא אכלו לי ולא שתו לי. אז זה גם גורם, גורם לסבל. <coughs> עכשיו, כל הדברים האלה זה בעצם כל מיני דעות שיש לנו. זה לא דברים שקיימים במציאות, כי במציאות אין שום דבר שקבוע, ובמציאות גם אין אני, אלא כל הדברים האלה זה דעות שאנחנו מנסים להלביש על המציאות. ומה החדשות הטובות? שאת כל הסבל, הוא אפשר להיפטר ממנו. מכל הסבל. למה? כי כל הסבל נובע מדעות. ומדעות אפשר להיפטר. ושוב, צריך לזכור, מה? חוזרים להתחלת השיעור. בטח, תמיד. <laughs> ושוב, צריך לזכור את ההבחנה העדינה בין כאב וסבל. כאב זה דבר שמגיע עם הגוף, ממנו אי אפשר להיפטר וגם לא צריך להיפטר. כאב הוא דבר, הסבל הוא כשאני לא מקבל את הכאב. ואותו דבר גם מבחינה נפשית. כאב נוצר מזה שיש לנו קשרים עם אנשים זה חלק בלתי נפרד מהתקשרות שלנו לאנשים ואם קורה משהו למישהו שקרוב אלינו ויקר לנו אז כואב לנו וזה בסדר אם אנחנו לא רוצים לוותר על קשרים עם אנשים אנחנו לא צריכים לנסות לוותר על הסבל, על, על הכאב זה כאב, סבל זה כשאנחנו לא מקבלים את זה אם קורה משהו למישהו שיקר לנו, כואב לנו ואנחנו שזה לא בסדר או שזה צריך להיות אחרת, אז אנחנו סובלים. אז <coughs> מאיפה הסבל נובע? כמו שרחל אומרת, מזה שאנחנו מוסיפים דעה על המצב. מהמצב אנחנו לא יכולים להיפטר, מהדעה אנחנו כן יכולים להיפטר. זה גם קשור לזה שאנחנו בגלל זה בין היתר מנסים לעשות מיינד טריינינג. זאת אומרת, כי אם אני אדע שהדעה היא רק דעה, אז אני אוכל להיפטר ממנה. אם אני אחשוב שהדעה היא מייצגת את המציאות, אז יהיה לי יותר קשה להיפט... להיפטר ממנה. והדוגמה וה... הקלאסית בבודהיזם, שכבר אמרתי אותה בפעם הקודמת, אני אגיד אותה עוד פעם, זה החבל והנחש. יש חבל, החבל הוא לא מזיק, חבל אין בו שום דבר רע, הוא לא נושך, אם אני הולך בערב ואני חושב שזה נחש, אז אני נבהל. ו... <coughs> אני לא אושם כל הלילה כי אני רואה את הנחש. <coughs> כן, כן. אבל <coughs> אם זה רק טעות, ואני מצליח להבחין עכשיו, זה נקרא, יש מילה מאוד יפה באנגלית, שאני לא יודע, אתה תעזור לי פה, זה נקראת סופר אימפוזיישן. זאת אומרת, יש חבל, ואני עושה עליו סופר אימפוזיישן של נחש. כן. <coughs> <coughs> זאת אומרת, אני משליך, אני מצרף... <coughs> מה? זה לא בדיוק השלכה, זה לא פרוג'קשין, זה... אני מוסיף עליו, מה? מהות. הצלת מהות, בסדר. זה הכי אני מאציל עליו מהות של נחש. כן. עכשיו, את החבל, אני לא יכול לשנות, אני גם לא צריך לשנות, גם אין איתו שום בעיה. אם אני רואה שאני הצלתי עליו נחש, מהצלת נחש הזאתי, אני כן יכול להיפטר. זו לא בעיה גדולה. כי ברגע שאני מבין את זה, אז הבעיה פתורה. <coughs> אז יש בורות לגבי תופעות, דברים שקורים בעולם, לגבי דברים, לגבי אנשים במיוחד, ועוד יותר לגבי האנה. זאת אומרת, איפה שיש הכי הרבה בורות, או יותר נכון, הכי הרבה דעות שהעמסתי על משהו פה, זה אפילו שהעמסתי על משהו שלא קיים, זה לגבי העני. קריש נמורתי, דרך אגב, מתאר את זה כמו שפעם היה חור, והתחלנו לשים עליו כל מיני דברים, ובסוף קיבלנו בגלה. כי... אבל החור נשאר חור. קר החור. מה? אבל, אנחנו, אבל אנחנו, אנחנו, כל הזמן מתייחסים לבגלה. מה זה הבגלה? הבגלה זה כל הדעות שהעמסנו על הדבר שלא קיים. אבל איפה פה נכנס המציאות? הבגלה. איזה מציאות? רגע, לאט לאט, לא. אחד הדברים שאנחנו רוצים, שיש מציאות, אבל אנחנו, רוצים לשנות את המציאות, וזה הסבל. כן, החבל זה המציאות. החבל הוא המציאות, כן, נכון. גם הבגל. הבגל. לא. החור שבאמצע של הבגל. החור זה המהות. המציאות זה מה שאנחנו מעמיסים זה הבייגלה. לא, פה גם זה לא מציאות וגם המציאות זה החור. המציאות אבל... שאנחנו מתייחסים אליה. אנחנו מתייחסים לחור כי... החור זה, זה, זה, זה, זה המהות של העולם. לא. מביק? לא פה. למה לא פה? כי פה קרישנמורטי מתאר איך נוצר העני. אוקיי. הוא אומר, בעצם יש חור. אבל החור הוא כאילו העניין אמיתי, כן, לא כאילו העניין ש... כן, כן אבל מה, מה אנחנו אם אני רגע מסתכל על העני, למרות שכבר עסקנו בזה שני שיעורים, אבל אחת הדברים שהם אומרים בבודהיזם, שיש משהו שקיים, ככל שאתה מסתכל עליו יותר טוב, ויותר מקרוב, ויותר במובחן, אתה לומד אותו יותר טוב. אם יש חבל, נגיד, אתם יודעים מה? עזבו חבל, אין פה חבל. קוס, אז פה יש קוס, בסדר, כן קוס, לא קוס, עזבו את זה עכשיו, אבל אם אני מסתכל בטוב, ‫אני רואה שהיא כזאתי, ‫אני רואה שיש בתוכו ככה, ‫אני רואה שהיא עשויה מזכוכית, ‫אני רואה שיש עליה קצת כתמים. ‫ככל שאני מתרכז בה יותר, ‫יותר ויותר אני לומד להעביר, להכיר אותה. ‫לעומת זאת, העני, ‫ככל שאני מתרכז בו יותר, ‫יותר ויותר אני רואה שהוא פיקטיבי. ‫הרי... אם אני מסתכל פנימה ואני מנסה לראות את האני, אני הייתי צריך לצבור יותר ויותר הבנה לגבי מהו. העובדה היא שכשאני מחפש אותו, אני לא מוצא אותו. ואני מפרק אותו לגורמים. ואני מפרק אותו לגורמים והוא נעלם, כי נשארים רק הגורמים. נכון. אז... אבל הם בהתהוות מותנית. נכון, נכון, אבל רק בהתהוות מותנית. כל הזמן הם בהתהוות. עכשיו זה כמו הנחל, שאנחנו קוראים לו נחל, אבל בעצם זה מים שזורמים. נכון. יכול, אנחנו יכולים. באמת שנים כל רגע. כן, כן. <coughs> עכשיו, אני רק רוצה ככה להיות אי דבר ככה. ותרעבדה, הוא אומר, הבודה אומר אין אני. אתה מנסה למצוא את העני ואתה לא מצליח, אבל מה שכן יש זה חמשת הרכיבים, חמשת הסקנדות. יש... יש גוף, יש רצונות, יש סיווגים, כל מיני דברים כאלה. ובסוטרת הלב, בעצם מה שקרה זה שכשאבל קותשברה היה במדיטציה מאוד מאוד עמוקה, הוא ראה שגם חמשת הרכיבים הם ריקים. זאת אומרת, זה עוד שלב אחד, בבודהיזם המסורתי כאילו יש חמישה רכיבים, רק אין שום דבר שהוא לא מורכב מהם וכל הזמן הרכיבים משתנים ולכן הוא איננו, אבל הרכיבים ישנם. במעיינה גם הרכיבים אינם. ומה שחשוב זה שצריך להבין שכל התופעות הן כל הזמן משתנות, הן כל הזמן... עכשיו גם אפשר להגיד למשל מבחינה מסוימת אפשר להגיד שאין תופעות. מה זאת אומרת אין תופעות? זאת אומרת לתופעה בעצם אנחנו לא יכולים אף פעם להגדיר התחלה ואי לא אפשר להגדיר סוף. והדוגמה הידועה זה מלחמת העולם השנייה. <coughs> אפשר <coughs> להגיד שיש תופעה כזאת שנקראת מלחמת העולם השנייה, אבל כשאני <coughs> שואל באמת מתי היא התחילה, <coughs> אז זה מאוד לא ברור. כי אומרים שהיא התחילה כשצ'מברליין <coughs> נחמד <נכנע coughs> בזה, <coughs> או... כשהתחתמו את הסכם ורסאי, או oh, למה החתם הסכם ורסאי? בגלל שהייתה מלחמת העולם הראשונה, ומתי מלחמת העולם הראשונה התחילה עוד. בעצם זה תוצאות של מלחמת נפוליאון וכולי. אז אתה יכול להגיד, בסדר, מלחמת העולם השנייה זה איפה שהעניינים מאוד מאוד מרוכזים, ובכל היתר הם יותר, הם פחות... אתה יכול להגיד גם שמלחמת העולם הראשונה, השנייה לא נגמרה עדיין, כי היא המשיכה עם המלחמה הקרה ו... אתם יודעים דרך אגב שלסין, ליפן ולרוסיה הם עוד נמצאות במצב מלחמה? הם לא חתמו הסכם שלום? אתם יודעים מתי רוסיה החליטה, מלחמה על יפן במלחמת העולם השנייה? יום אחרי שהאמריקאים הטילו פצצת אטום על נגסקי לירושימה. זה היה זמן טוב, ואז הם חטפו להם את האימא קירילים והם לא מחזירים אותם. אז המלחמה לא נגמרה, בקיצור... כל דבר שאנחנו חושבים שהוא מתוחם ומוגדר, הוא לא מתוחם דבר. ולא מוגדר. אנחנו מסתכלים בו מקרוב. וכשאנחנו אומרים שיש משהו מתוחם ומוגדר, זאת בורות. למה זה בורות? כי אנחנו משליכים קיום על משהו שהוא לא קיים. עכשיו, כשאני אומר שהוא לא קיים, אני לא מתכוון שהוא איננו, אבל הוא לא קיים בצורה שאנחנו מייחסים לו. אותו דבר גם אני, לא אומר שהוא איננו. עכשיו, מה שדיברת קודם, <coughs> בקשר לרצף של המחשבות, יש לנו משהו שאנחנו כל הזמן מדברים עליו, מיינד, נכון? מיינד, מיינד, מיינד, מיינד, מיינד, מיינד. יש נמורטי שהוא לוחם נינג'ה, אצלו אין אלוהים. כשנמורטי אומר אין מיינד. יש מחשבה. בכל רגע ורגע יש אולי איזושהי מחשבה. מה זה מיינד? מיינד זה המקום שכאילו כל המחשבות נמצאות בו. זה כאילו מקום החשב, לא? בסדר, בסדר, אבל כל רגע נוצרת מחשבה אחרת. אני לא יכול להגדיר מיינד. אה, הגענו לעשות... אני אומר שוב. ‫אין, המיינד. ‫-אז אמרתי, אמרת שהאין מיינד. יש מחשבה. ‫מחשבה. המחשבות ביחד אנחנו קוראים מיינד. ‫כן. ‫נו, בסדר. בסדר. ‫שהקיום של המיינד הוא לא קיום. ‫כן, הוא חולק ל... ‫לפתם כאלה, גורמל. ‫כן, זה כמו שהקבוצה פה, ‫היא האנשים שנמצאים בה. ‫אז אתה יכול להגיד, ‫יש פה קבוצה, בסדר, ‫אבל בעוד רגע לא תהיה קבוצה פה. כי כל אחד ילך לדרכו, אז היא תישאר בוואטסאפ. על זה כשנאמרו אותי לא חשוב. אז יש משהו קבוע. עד ש... עד שוואטסאפ יתפוצץ. עד שימחקו לך את זה, כן. עד שוואטסאפ תחליט שהקבוצה שלנו היא מחתרתית מדי, והיא תחליט... כשתתחיל לקחת כסף, אז... כן, בדיוק, אז הכל יתפרד. בסדר, אז אנחנו התחלנו. ‫התחלנו את נושא הבורות, ‫את נושא ההתערבות המותנית ‫של 12 השלבים, ואנחנו נמשיך. ‫-נמשיך פה. ‫אז רגע, זה מה שאני לוקחת, נכון? ‫ מה שאת מקבלת.